Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Apakah dianggap syahadat juga Ketika seseorang masuk Islam Di dalam syahadat itu Ada enam syaratnya Sudah disebutkan Harus tertib, harus mu'alah Tertib, mu'alah Kalimatnya harus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tidak boleh diubah Muhammadun Habibullah Muhammadun apa namanya a uh, sahibullah yang maknanya berbeda enggak boleh harus dan juga kalimatnya harus sempurna karima kalau syahadat syahadat itu bersaksi bersaksi jadi <tik> asyhadu alla ilaha <tik> saya meyakini bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah wa an la wa an atau ai wa asyhadu dan aku bersaksi juga. Cuma asalnya dibuang. karena cukup, wow, Itu bahasa Arab. Muhammad dan Rasulullah. Bahawa saya Muhammad adalah Rasul. Kadang kalau ditambah boleh. Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Hambanya dan putusannya boleh. Atau Muhammad dan nabiyuhu wa rasuluhu boleh ditambah. Tapi makna awalnya tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Termasuk tidak boleh dikurangi. Karena kalau la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itu zikir bukan persaksian. Ya, kalau dia cuma ngomong, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Muhammad Rasulullah, ya kalau enggak ada kalimat saksi bisa aja ditambah setelahnya, aku enggak percaya hal itu, bisakan. Jadi dalam syahadat kalau khusus syahadat untuk masuk Islam harus disebutkan kalimat asyhadu dan harus paham maknanya. Harus tahu artinya satu persatu atau secara keseluruhan. Nah, itu harus. Jadi kalau enggak paham maknanya enggak dianggap juga. Kalau sekedar ngomong aja lepas sudahlah Allah sudah Nabi Muhammad Rasulullah. nggak tahu arti nggak percaya juga nanti nggak dianggap masuk Islam nggak dianggap syahadat jadi harus ya, syahadat jadi kalau la ilaha illallah Allah Muhammad SAW nggak dianggap syahadat tapi dianggap zikir jika dia sudah masuk Islam itu ya lalu nanti kalau orang meninggal bagaimana maksud kita teriakkan Allahu Allah Allah ya. Ya, orang sakaratul maut itu dalam keadaan sakit kalau kita paksa kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah yang enggak keburu ngomongnya begitu asyhadu uh, mati karena enggak keburu maka pendek aja khusus sekarat la ilaha ill itu pun kalau ada kemungkinan dia bisa jawab kalau kayaknya enggak bisa jawab nih udah ngap-ngap udah jengap-jengap udah -jengap bajanya kelihatan apa nazak itu kan maka Allah aja Allah Allah dulu. Karena kalau la ilaha illallah kalau dia enggak jenazah ini apa calon mayit ini enggak sanggup bahaya juga Bu. La tidak ilaha tidak ada Tuhan illah, kecuali Allah Allah. Begitu dia ngomong la ilaha mati. Na'udzubillahi min. Tidak ada Tuhan mati. Atau mest la ilaha illallah mati tidak ada Tuhan kecuali kecuali apa? Kan bahaya cukup Allah ya Allah. Allah gitu aja. Ah, begitu dia ngomong Allah. Bisa kan? Sudah cukup, selesai. Ya, kecuali kalau misal dia setelah Allah dia ngomong lain lagi. Oh, panas misalkan. Oh, Sakit. Talkinkan lagi Allah. Jadi usahakan kalimat terakhirnya adalah Allah tadi. Itu cukup sakti aja. Karena kalau ngomong sesuatu Allah lama, jangan. Kesian nanti jenazanya. Itu jari. Talkinkan dia itu. Dan tidak ada ceritanya malaikat maut salah jabut nyawa. Tidak ada. Dajik jangan ketika. Kenapa? Ayo nazakkan itu takut Pak Ustaz. di kepala. Ia kan ada malaikat awat. Nanti roh rohana yang dicabut. Tidak ada. Takkenkan. Jangan tak. Jangan takut. Tambahan sedikit ilmu dari saya itu jawab. Jadi harus lengkap kalau untuk syahadat itu. Jadi tadi kita bahas bahwasanya syahadat itu adalah syarat kita masuk Islam. Ya. Pertanyaannya kita ini sudah pernah syahadat belum? Jadi nanti lahir itu nanti langsung syahadat gitu, tidak. Berarti kita enggak Islam, ah, doh, itu dah syahadat dulu. Kapan nanti syahadat? Nanti syahadatnya kapan? Pas mondok, pas balai. Berarti sebelum balai, sebelum mengucapkan itu belum Islam gitu. Syarat masuk Islam harus syahadat. Berarti kamu sebelum mengucapkan kalimat anggaplah orang ni Islam tapi enggak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah misalkan enggak kerasaannya berarti dia kafir gitu. Ya. enggak syahadat. Lalu bagaimana Hah? Kurang tepat. Kurang tepat. Faham. Jangan bingung Ada yang tahu? Jadi alwaladu ala dini Seorang anak itu ngikut agama orang tua? Gitu ya. Ketika dia lahir Lahir dari orang Islam Maka dia ikut agama orang tuanya Ini namanya agama is Walaupun enggak pernah syahadat Tapi ini kan mustahil Karena dalam sholat pun kita sudah Syahadu Allah ilaha'il Jadi dia enggak pernah lagi. Tapi walaupun dia tidak pernah sholat Tidak bisa kita katakan keluar dari Islam nah, Kalau memang sholatnya karena malas Karena dia ngikut agama orang tua Nah kalau anak kecil Orang non muslim ini dalam keyakinan kita ya Anak kecil orang non-muslim Meninggal sebelum balik Maksud tak ada. apa? Apa? Kenapa? Hah? Karena dia belum Balik Berarti hukumnya? Masih suci Bahkan dia belum syahadat Bagaimana? Dia belum syahadat Karena dia belum mbak belum balik dianggap <coughs> agama ketika dia sudah bah, ya. balik walaupun dia menyebut nama Tuhan lain belum dianggap ya. tapi di akhirat bagaimana di akhirat ada tujuh pendapat panjang lebar di antaranya tidak boleh disebutkan ni sudah season akhir di antaranya salah satunya dia akan menjadi pelayan-pelayan surga nah, bayi-bayi dan muslim yang meninggal sebelum balik akan menjadi pelayan surga ada juga nanti disebutkan ditempatkan antara surga dan neraka namanya Aduhon apa lah araf, antara surga neraka. Sebelum orang surga masuk ke surga, sebelum ahli neraka masuk ke neraka, Macam-macam itu. Ada tujuh pembahasan dalam kitab Minatul Hamid. Ada antaranya ini. ini tambahan ilmu Islam. Waalaikum.